Întâlnire în Atlanticul de Sud, Pista 10 După ce Bembecula a depășit stacadele, au așteptat disciplinați ordinele de legare la o geamandură liberă. Nu-și făceau probleme că Cerada era aproape părăsită. Ofițerul din barca Pazei de Coastă urcă la bord după corespondență și raportul oficial al Bembeculei. Îi se adresă lui Linței. Multe din cuirasatele ce vegetau aici de destulă vreme au pornit în sfârșit spre Orientul îndepărtat. Altele au luat-o spre Mediterana. Vitrina, după cum vedeți, domnule comandant, e cam goală. Deci, gândea linței, chiar dacă Bembecul ar fi respectat ordinele și ar fi așteptat ajutor, în loc să atace singură, tot n-avea de unde să-l primească. Nu vreau acte de eroism, spusese Lovelace la ultima lor întâlnire. Nu au în încotro, au trebuit să le facă. Ca și cum i a fi gândurile acestea zise. Suntem destul de înghesuiți linței, treburile nu merg bine deloc în Mediterana și, în plus, am avut și destule pierdere în partea de vest. Îți voi arăta pe hartă situația exactă, să ai o imagine clară." Devenise foarte grav. N-am făcut încă publică pierderea lui Loch Glendau. Cu cât inamicul știe mai puțin despre noi, cu atât e mai bine. Cât că-ți imaginezi că posturile de radio germane au și bătut toba că au scufundat un crucișător greu. Poate sunt chiar convinși de asta." dar eu cred că mai degrabă au vrut să ne testeze, să ne vadă reacția. Lindsay se simțit deodată extenuat. Încordarea fără sfârșit, efortul continuu de a face din mâna de oameni pe care-i comanda o unitate de luptă adevărată lăsase răurme. N-aș zice că sunteți foarte optimist, domnule comandor," spuse el. Lovelace făcă o pauză cu sticla de uischi în mână deasupra paharului lui Lindsay, gata să toarne. Știam că voi, scoțienii, beți, nu vă jucați. Bea, domnule, ce ai în pahar, ce Dumnezeu!" Adăugă cochea țintiță asupra sticlei. Mare ghinion cu tipul ăla care a căzut în apă. Și totuși ai avut noroc că s-a întâmplat doar atât. Cu oamenii pe care ai la dispoziție, cu lipsa lor de pregătire, mă așteptam ca pierderile să fie de zece ori mai mari." Asta cam așa e." Bău ischiul încet, lăsându-l să-i ardă limba. Îi minte chipul lui Kemp, cu fața palidă, mâinile de atunci când îi relatase cele întâmplate cu Bix. Își mai aminti de furia lui Swan, revolta care l-a când îi spusese. Domnul Kemp habar n -are de nimic, domnule comandant. Nici nu știe pe ce lume trăiește." Ca să ai habar de ceva pe o navă, e nevoie de timp." Linse i știa asta prea bine și tânărul Kemp avusese la dispoziție foarte puțin timp. Îi mai lipsa însă ceva." Îi lipsa interesul. să-l întrebă. Ce-ai făcut cu aspirantul acela? Nimic, domnule comandor. A fost un accident datorat mai mult ignoranței marinarului decât lipsei de atenție. Sunt sigur că nu va uita niciodată cele întâmplate. Lovelace era aparent satisfăcut de ce auzise. În regulă, va trebui să se da de lucru serios, să-i sfârie ele. Dacă l-aș transfera în altă parte, aș face mai mult rău. iar un o privire lui Linsei să-i vadă reacția. Bineînțeles, va rămâne pe navă numai dacă dumneata nu vei dori să fie mutat. Nu, cred că e bine să rămână. Am să mă descurc eu cu el. Bine, mai ales că mă văd nevoit să-ți iau niște oameni, pe dobei șeful de echipaj și alți câțiva. Va trebui să întregesc efectivele unor nave pe care friții l-au cam Îți vei completa oamenii din cei ce sosesc la noapte. Au încă mintea limpede, căci vin direct din centrele de instrucție. Telefonul sună și Lovely se ridică receptorul. Răspunse. Da, îl voi primi pe comandantul lui Merlin în trei minute. Spunei să-și încălzească nițel spatele la subata până atunci. Linței se ridică. Niciun ordin pentru mine, domnule comandor. În curând, deocamdată nimic. Lovelace, devenit din nou distant și foarte oficial, plin de importanță în mijlocul problemelor. Am ordonat ofițerului cu întreținerea să facă tot ce poate, să vă dea tot sprijinul. Nava Atelier va fi gata să vă ajute. Dacă vor fi probleme ce nu le veți putea rezolva împreună, mă tem că va trebui să mai așteptați. Și încă ceva, mai mult de o săptămână nu vă pot acorda. Din câte am înțeles, ați și făcut plinul. În cazul ăsta, vă puteți permite să dați câteva permisii. Alinsei? Își luă chipiul în mână. Stomacul îi arda ca focul după whisky-ul băut. Era o chestiune de prioritate, iar Bembecula se afla în coada listei. O săptămână de pauză, de respirație și apoi din nou în misiune de patrulare, printre ghețuri. Oamenii vor fi iar supuși frigului și privațiunilor, care nu vor face decât să le slăbească vigilența. Poate că echipajul de pe loch păți pățise ceva asemănător. Extenuați, în de greutățile întâmpinate în timpul patulării, au neglijat cu desăvârșire existența inamicului și le-a fost fatal. Mulțumesc pentru băutură, domnule comandor. Lofley se rânjim mulțumit. Plăcerea a fost de partea mea. Între atâtea necazuri, atâtea nereușite raportate în fiecare zi, atunci când mai au o veste bună, este un adevărat privilegiu. Lință-i părăsi biroul, trecut prin camera secretarei, unde aștepta liniștit cel ce urma să intre la șeful de stat major. Era comandantul lui Merlin, distribuitorul modern și puternic ancorat în vecinătatea Bembeculei, inferior în grad lui Linței și totuși avea comanda unei nave mult mai serioase. Îl privi pe Linței cu o curiozitate pe care acesta nu o înțelese. După ce trecu pe lângă el, nu i-a fost greu să-și imagineze scena ce va urma. Tânărul locotenent comandor o va întreba politicos pe secretară cine părăsise tocmai biroul comandorului. Aceasta îi va răspunde, bineînțeles. În mintea tânărului, lucrurile se vor limpezi. A fi comandantul unui crucișător auxiliar ca Becula și a arăta cum arată linței, ceva era în neregulă, ceva se întâmplase, avea ceva la dosar. Rămase nemişcat pe culoarul ce ducea spre ieșire. Îl apucase disperarea. Să ia dracu, să ia dracu pe toți." Ce faceți, domnule comandant? Nu vă simțiți bine?" Lindsay se întoarse și deducă ochii de-o în care îl privea nevinovată. Era înfăfolită până peste urechi, iar picioarele îi erau ascunse de o pereche de cizme nu tocmai elegante. O fixă câteva clipe. Ba da, mulțumesc!" Încercă să-i zâmbească ca răspuns la îndoiala și preocuparea din ochii ei. Sunt doar cam obosit, atâta tot!" Fata își chipiul și lăsă părul să-i alunece pe spate. V-am văzut venind azi dimineață. Continua să-l studieze. Am auzit cu toții ce s-a întâmplat. O ușă se deschise și se închise la loc cu zgomot. O altă oară își apariția. Era la fel de înfofolită. Se apropie și în mână colegii un mănânc de chei de contact. Eve Collins nu a venit, a Îți mulțumesc că m-ai schimbat așa de devreme, monsieur. Fii atentă la șosea, e numai gheață toată. Fata nu răspunse imediat. Îl cu atenție pe linței. Vă urez numai bine. Ai să faci și tu un locul meu, Eve, nu e așa?" Apoi plecă lăsând în urmă aerul rece pătruns pe ușa deschisă. Eve Collins spuse. Sunt bucuroasă că v-ați întors sănătos, domnule comandant." Linței își aminti lumina farurilor care-i ura drum bun, maestrul semnalizator care înregistrase scena fără vreun comentariu. Unul din oamenii mei a descifrat mesajul, știai? A fost drăguț din partea domnitalei să-mi urez drum bun. A o pauză. Mă întreb ce-i zice să am o sticlă cu ceva tare la mine. E înregistră surpriză surpriza și adaugă. Poate mâncăm undeva sau mă rog. Eve își puse echipiul și răspunse puțin jenată. Îmi pare rău, tare rău, dar. Um, ai vreo întâlnire, nu-i așa? De vreme ce colega domnitalei te-a schimbat mai repede, trebuie că e planificată de mult. Cam așa ceva. Aș putea totuși să o amân. Nu, lasă, nu e cazul. Făcea eforturi să nu pară afectat, să lase impresia că nu-i pasă. Nici nu-și de seama de ce devenise totul atât de urgent, atât de important. Ușa se deschise și în lumina coridorului apăru un locotenent tânăr de aviație. Își scoase mânușile în grabă și spuse. Cred că-ți trebuie o noapte întreagă să te schimbi, draga mea. Sunt cu o mașină afară. Te conduc eu, dar hai odată! De-abia atunci deduc ochii de linței și continuă jenat. O, oh, vă rog să mă iertați! Am dat așa busna! Eve făcu prezentările. Jack, fă cunoștință cu domnul comandor linței! se spre el și zise cu o voce nu prea entuziastă. Colegii lui Jack fac o petrecere în seara asta. O să se și danseze. n dori să veniți cu noi? a fi oricum o schimbare față de... Apoi spre noul venit. Ce zici, Cec? Nu e o idee bună?" Sigur, de ce nu?" Nu părea însă că e într-adevăr de acord. Linței se siză îndoiala din glasul tânărului locotenent și replică. Trebuie să mă întorc pe navă. Mă așteaptă cu toții să le dau ultimele vești. Vă mulțumesc, oricum. Distracție plăcută." În clipa următoare se trezi în stradă, în întuneric, și vântul rece făcuse i la lacrimile. Pe coridor spre ieșire, locotenentul nu putu să se abțină. Asta ce mai fost?" Ei vă strânse fularul și se încruntă. Asta n-a fost nimic. Este un tip pe cinste, atâta tot." Tânărul făcea eforturi să zâmbească. Și mai e și comandor pe deasupra. Dumnezeule, văd că știi să acorzi priorități." În stradă, linței auzi râsul fetei și zgomotul mașinii care demară imediat. M-am portat ca un idiot." Îi părea rău. Simțea o durere în coșul pieptului. Îi spugni cu voce tare: Ești un idiot, un negip tâmpit, asta ești, Linței. Apoi mări pasul și aruncă o privire spre locul unde Bembecula era legată la geamandură. Linței lucra la birou când Gos, urmat de Fraser, a apărut în ușă. Luați loc, domnilor, e aproape 12. Putem bea ceva, nu? Urmărea figura a lui Gos în timp ce acesta aș alegea un scaun și constată că ridurile din jurul gurii și ochilor se accentuaseră. Toți trei se răcli pe grele în ultimul timp, dar se pare că Gos le resimțea mai puternic. Comandorul Lovely s-a dreptate cu planificarea reparațiilor. Mai mult de o săptămână nu vă pot acorda." Îi privi pe cei doi și spuse calm. Am primit noi ordine. Trebuie să fim pregătiți de plecare în 48 de ore." Fraser comentă: O săptămână și o zi. Asta e tot ce ne-au dat. Ai dracu' de generoși. Lindsay se întoase spre Gos. Dumneata ce îmi pot spune? Mai e mult de lucru? Bietul Gos muncise pe brânci. Lindsay îl surprinsese de câteva ori, certându-se și luptând cu inginerii și mecanicii de pe nava atelier, pe care îi urmărea pas cu pas prin toate cottoanele bembeculei, ca o cloșă ce își protejează puii împotriva unor vulpi infometate. Dacă n-ar fi fost Fraser cu echipa lui, care au reparat tot ce se putea repara până să ajungă în radă, cine știe cât ar fi durat acum? Găurile produse de obuze în cocă au fost cu grija stupate, iar noul strat de pitură deasupra făcea ca numai un avizat să fie în stare să-și dea seama de cele întâmplate. La bord, remedierile au fost minore. Într-atât de bine lucrase Fraser. Când deja intră în cabină să servească băuturile, gos spunea. Am făcut tot ce am putut, domnule comandant. Reparațiile sunt aproape gata. Măcelarii ăia de pe nava atelier mai mult au deranjat decât au reparat. Privi afară prin hubloul cel mai apropiat și exclamă. Vremea se înrăutățește. Ne așteaptă niște zile... Fraser nu se putea abține. Ești optimist ca o rază de soare, secundule. Linței interveni. Am impresia că vom fi pe mare de Crăciun. Observă cum cele spuse de el îi afecta diferit pe cei doi. De când se știe, numai pe mare l-a Crăciunul. Dar asta nu conta acum. Cei mai mulți din echipaj nu erau obișnuiți cu astfel de sacrificii și, după mizeria îndurată în timpul ultimei misiuni de patulare, să-ți mai petreci și Crăciunul prin întinderile arctice suna ca un dezastru final. Observă mirarea de pe fața lui Gos în timp ce privea afară. Cerul era plin de nori albi. În cabină aerul se menținea umed, din pricina încălzirii cu aburi. Frigul tăios tempia să rămâi înăuntru. Este absolut sigur, domnule comandant? Întrebă Fraser, sperând într-un răspuns negativ. Lint să-i glumi. Stiardul șef îmi spune că așa e. Geapa plecându-se peste birou cu tavan în mână, îi se lui Lint timid. Am văzut cu ochii mei curcane ce nu au fost aduși. Dom Berger de-abia așteaptă să se apuce de ei. Dă din cap. Asta e un semn clar că. Foarte clar, întări Fraser. Gos părea că nu aude discuția. Ne așteaptă din nou vremisiune misiune de patrulare? Nu, Linței ridică paharul. Mai la sud vest decât uncle Item Victor, dar asta rămâne între noi, vă rog. Gos se cutremură. Doamne, asta trebuie să fie pe lângă Groenlanda. Pe acolo totul e înghețat. Niciunul din cei trei nu mai scoase o vorbă și zgomotele de pe punte pătrundeau în cabină, asemenea unor martori indiscreți la discuția lor. Lindsay îl studie pe geap până vreme ce stewardul șef îi umpla din nou paharul și se întrebă dacă acesta observase că în ultimul timp începuse să bea mai mult ca de obicei. Ar fi trebuit să coboare de mai multe ori de pe navă, să mai schimbe peisajul. Dar în afară de două vizite oficiale la cartierul general din Kirkwall, a rămas acolo, pe punte, să urmărească pregătirile de plecare. Știa că fusese prea multă vreme singur și că asta nu ajuta la nimic. Mai știa că trebuie să facă ceva, să rupă monotonia ce se instalase în viața sa de zi cu zi. Și când se gândea că și Crăciunul îl va petrece pe navă. Acordase destule permisii oamenilor săi, dar, din păcate, toți ajunseseră la concluzia că în scapa, pur și simplu nu aveai ce face. În lipsa de distracții organizate oficial. Marinarii își ofereau singuri divertismente, beții, bătăi, patula ale poliției atacate și altele de acest fel. Mulți dintre cei aduși în fața lui spre pedepsire încercau să se dezvinovățească. Le acorda circunstanțe atenuante, cât știa că modul lor de comportare era consecința permanentei frustrări a vieții pe care o duceau. Amenințarea că vor avea aceeași soartă ca acelor de pe loc glândau se o odată cu pătrunderea în port. Urmele nu puteau fi șterse deodată. Erau maratorii descărcării nervoase a unor oameni. Credem că vom trage și noi o petrecere înainte de plecare, așa, să ne țină până la Crăciun, spuse deodată Linsei. Frazier îl privi curios. Timpul trece, oricum. Dar Linsei se uită la Gos. Totul depinde de dumneata, secundule. Dacă crezi că ai și așa prea multe pe cap, o lăsăm baltă, naibi. Gos se agita în scaun. Am destule pe cap, domnule comandant." Accentua pe cuvintele lui Linței. Oricum, cine credeți că o să vină?" Linței încercă să nu-și schimbe tonul, mai ales că Fraser era cu ochii pe el. Cum, cine? Ca de obicei. Cei de la bază, unii dintre oamenii care ne-au ajutat, cam așa ceva." Și eu cred că ar fi destul de greu. Oamenii secundului n-au terminat curățenia, mai au destule lucruri de pus la punct. Și, zău, cine o să vină pe nava asta?" Mai ales că de curând a ancorat în apropiere un portavion al Dracului de Mare. Și, zău. Zoul... Gos îl întrerupse și se răsti la el nervos. Atâta știi să spui. Câte nave ca a noastră ai văzut la viața ta? Zim, câte? Câteva picături din băutură îi sarită pe haină, dar nu observă. Portavion? O altă navă de război? Ce mare scofală? Și mă află, dragul meu, că cei mai mulți sunt sătui până peste cap de astfel de nave. Lin se întreba liniștit. Aș vrea să știu dacă ești pentru secundule. Îl văzut pe Fraser coborând ochii jenat. Goze reveni repede la demnitatea sa obișnuită. Ce să zic, dacă dumneavoastră credeți că... Iaruncă o privire lui Fraser. Da, sunt de acord, domnule comandant. S-a aranjat, deci. Las totul în grijă dumitale. Două zile nu înseamnă prea mult, dar sunt sigur că te vei descurca. să întinse paharul gol către geap. Să mă descurc?" se încuruntă. Păi, domnule comandant, eu, cu mâinile și cu capul meu, am organizat o recepție în salonul cel mare de s-a dus vestea. În de bune, desigur. Un prinț cu toată suita, plus unii dintre cei mai bogați pasageri ai noștri, au mâncat și au băut până au crăpat. O să le arătăm noi de ce suntem în stare." Se ridică în picioare cu de un entuziasm molipsitor. Vă rog să mă scuzați acum, domnilor, cât cam să mă duc să-l găsesc pe bercăr." Vreau să discut cu el niște chestii. Uită cu totul de misiunea lor viitoare. Auzi, portavion! Ce drag de portavion! Trebuie să fii nebun să vezi o dihanie de-asta. Nebun delegat! Părăsi cabina într-o viteză puțin obișnuită pentru el. Fraser mai ceru un pahar, apoi spuse. Nu l-am văzut așa de ani de zile, domnule comandant. Nici nu vă dați seama ce ați declanșat. Linței zâmbi. Sper să ai dreptate, Fraser, nava noastră avea nevoie de puțină viață, ceva să o mai trezească. Și o să începem cu petecerea asta. E bine? E foarte bine, domnule comandant. Linței n-a avut prea mult timp să se gândească la petecerea proiectată. Până aproape de începerea ei, a fost prins cu tot felul de rapoarte și urgențe. S-a ocupat și de pregătirea adaptărilor ce urmau a fi făcute pentru mărirea vitezei navei de alimentele proaspete și munițiile sosite la bord. Primise și o nouă balenieră ca să o înlocuiască pe cea veche distrusă de un obuz. Curcanii promiși sosiră și ei și i imediat drumul camerei frigorifice prin grija oamenilor lui Berker. În sfârșit, mai erau și marinari noi veniți la bord care înlocuiau pe cei ce au fost nevoiți să părăsească nava prin bunăvoința lui Lovelace. Întreg echipajul urmărea cu atenție pe fiecare membru nou, Oameni pentru care Bembecula a reprezentat se prima navă, cei mai mulți veniți direct din centrele de instrucție, îi privau acum, ca niște marinari încercați pe noi veniți, cu un sentiment curios de superioritate și mulțumire. Linsei îi vedea și el de pe punta de comandă. Mantalele și măștile de gaz nou-nouțe, părul tuns regulamentar, aerul de confuzie totală, îi făceau ușor de recunoscut. Îl pe Erger, ajutorul șefului de echipaj, răstindu-se la ei. Haideți, așa, săriți odată! Ce așteptați, mă, ziua de mâine? Aliniați-vă până vă repartizez, mai repede!" Ercer parcă mai crescuse în lățime, de când Tobeș, fostul șef de echipaj, plecase pe o altă navă. Iar în ce privește puterile ce îi le de apostol, le folosea din plin. Un de recrut deschise gura și spuse timid. Credeam că venim pe o navă de război, domnule maestru. Nu o... N-apucă să termine și Ercher răcni la el. Ăsta e un crucișător auxiliar, bă, deșteptule. Orice nenorocit se poate descurca pe o navă de luptă. Pe asta însă e nevoie de marinare adevărați. M-ați înțeles? se întoarse să plece și își mai aminti ceva. Și eu nu sunt domn maestru. Eu sunt șeful de echipaj. Să nu dea dracu să uitați asta. Micuțul recrut încercă să se ascundă în spatele celorlalți, dar glasul puternic al lui Ercer îl urmări ca un cal de mare: Și să te mai tunzi, mă Se întunecase când Gos veni în cabina lui Linței. Totul este gata și lumea vă așteaptă în care u domnule comandant. Gos purta o uniformă nouă și, după cum mirosea, trebuie că a o baie înainte și se și barbierise. Mai era ceva, un fel de sfidare în ochii lui. Când ajunse ră, linsei rămase încremenit. Îi era greu să creadă că se află pe aceeași navă. Totul strălucea, lumini colorate, în colțuri, aduceau aminte de un pom de iarnă. Cele două mese lungi erau pline cu sandvișuri tartine de tot soiul, una mai ornată ca alta, încât îți era greu să te hotărăști cu ce să începi. linsei se gândi la buzunarul ofițerilor când va veni momentul socotelilor. Stiorzii care serviseră pe navă înainte de război își puseseră jachetele de gală. În timp ce îl însoța pe Gos spre locul ce era rezervat, zări și trei stioarzi cu viori în mână și unul așezat la un pian, care cu siguranță nu făcuse parte din peisajul navei până atunci. Gos se întoase și îl întrebă mândru. Ei, ce ziceți, domnule comandant?" Linsei nu schița un gest. Asta nu seamănă marină, secundule." L-a apuca apoi pe Gos de braț. Pe cinstea mea că e minunat. Știam că te vei descurca, dar chiar așa... Gost îl privi puțin edumerit. Deci, vă place, domnule comandant?" Berger a și el și spuse. Ca în vremurile bune, domnilor!" Gost nici nu-l privi măcar. Chiar vă place, domnule comandant?" Îmi place foarte mult." Lincei îl văzu pe ceap venind spre ei cu o tavă plină cu pahare. Este exact de ce aveam nevoie acum. De ce avem cu toții nevoie de când cu războiul ăsta nenorocit?" și știa că spunea asta din tot sufletul. Am auzit motorul unei bărci. Sosesc primii oaspeți!" strigă gos că îl țineau plămânii. Apoi aruncă o privire pe mese să fie sigur că nimeni nu se atinsese de bunătăți până la venirea invitaților. Fraser îl privi pe gos cum pleacă să întâmpine oaspeții și îi spuse lui linței. L-ați făcut fericit, domnule comandant! Beau o sănătatea dumneavoastră!" ridică paharul. Ați făcut un lucru nemaipomenit!" Să trăiți! În câteva minute, Careul se umplu de musafiri. După zarva de acolo, după hohotele de râs, după muzica celor trei care făceau totul să se autodepășească, Linsei își dădea seama că organizarea lui Gos fusese perfectă și produsese o puternică impresie. Ceea ce începuse mai mult în glumă se transformase într-un eveniment. Se simțea mândru că reușise să reînvie tradiția navei să o prelungească până în prezent. Figuri nu-i apareau în fiecare clipă. Strânceri de mână, bătăia micale pe spate marcau prezența noului venit. Sururile medicale și soțiile câtorva ofițeri superiori contribuiau la colorarea atmosferei, iar marea cantitate de băutură nu făcea decât să o accentueze. Veniseră și câteva fete din oară, dar printre ele nu se număra aceea pe care Linței ar fi dorit să o vadă. Știa că era în zadar să mai încerce acum să o aducă. Cu toate că nu voia să plece din scapa, înainte de a o mai întâlni o dată. Ofițerii lui păreau că se distrează de minune. Marc de Ceil, impecabil când o de una, cu uniforma sa albastră, se întreținea cu două doamne. Stenard și sublocotenentul cordou se întreceau în băutură, în timp ce Densi discuta grav cu o soră blondă despre ultimele cărți pe care le citise, despre faptul că unui scritor s-ar oferi destule surse de inspirație dacă ar tăi pe o navă ca ei. Trebuie să fie extraordinar să fii scritor adevărat, a spuse ea. Dancy o privi fix în ochi și adăugă plin de importanță. Este în același timp și o mare responsabilitate, nu crezi? Până și Emerson, bătrânul sub ofițer mecanic, ieșise din scorbură. În spatele lui, linței o auzi pe sora cu care se întețina Dancy întrebându-l pe acesta. Este sub ofițer? Este și încă unul din cei mai buni. Gos patula de colo-colo cu ochii la respectarea celor mai mici amănunte. Mulțumea pentru complimentele ce îi se făceau, răspundea cu amabilitate tuturor întrebărilor. Linței mai lua un pahar încercând să-și dea seama al câte la era. Îl urmărea pe Gos, care se simțea minunat. Era pentru el cea mai bună ocazie să demonstreze calitățile lui și ale bătrânei sale în nave. Japă și lui Linsei. Am fost anunțat prin telefon că va sosi în curând și comandorul Lovelace, domnule comandant. Dar Lindsay privea peste el, spre ușă. Boaz, doctorul, ura bun venit unui grup de întârziați pe care i-a condus apoi la mese. Printre aceștia, linsei o recunoscu pe tânăra Warren, Eve Collins. N-a fost sigur la început. Fără fularul acela gros și mantaua de ploaie arăta cu totul altfel, mult mai mică de statură decât și-o amintea. Părul foarte scurt îi dădea o delicatețe aparte. O porni cu sufletul la gură spre locul unde s-a oprise Iiv și când a ajunse, boa se simțea obligat să facă prezentările. O, iată-l și pe comandantul nostru, domnișoară." Ea întinse mâna. Era gingașă și caldă. Da, știu, ne cunoaștem." Sunt bucuros că ai reușit să ajungi până la urmă," spuse linței. Avea ochi căpăruii mari." Îl studia cu aceeași gravitate cu care o făcuse atunci când îl adusese cu mașina comandorului. Nava asta nu se cu niciuna din cele pe care le-am văzut. E minunată. Linței își dădu seama că îi mai strânge încă mâna și îi spuse timid. Uite, vine stewardul. ia un pahar de pe tavă și îi povestește-mi ce ai mai făcut. Ea îi zâmbi. N-am prea făcut cine știe ce. Ridică paharul. Noroc. Boaz se discret în mulțime, fără ca Linței să bace de seamă. Îmi pare rău că m-am purtat ca un copil tâmpit atunci, Sara. Cine știe ce ai gândit despre mine?" spuse Linței. Îl întrerupse brusc. Arătai foarte obosit, sfârșit chiar, și mie mi-a părut rău că n-am putut dansa împreună." Linței privi în jur. L-ai adus și pe el?" încerca un zâmbet. Părea un tip simpatic." Îl urai și asta se vedea!" râse cu poftă. Dar nu e cu mine, săc, se opri din râs. Era prietenul lui Bill, un bun prieten de-al meu, care a murit nu de demult." Ridică paharul spre o altă oară în care era captivată de discuția cu locotenentul Hunter. Ai grijă, Judy! Știi cât de periculos sunt tinerii locotenenți!" își schimbă din nou starea de spirit.